și în cer și pe pământ, el ta și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină cu bucuria ascultătorii cu ocazia programului L-155 adus prin preotul Valeriu. Iubiți ascultători, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 29 de la Luca de la capitolul 11, de îndată ce vom mai afla noi vești în legătură cu Pavelică și Lesina mai ales în legătură cu Lesina, în viața căruia acum s-a produs o schimbare deosebită în urma influenței binefăcătoare pe care micuțul Pavelică o exercita asupra lui. Astfel, după ce Lesina a citit la rugămintea lui Pavelică din cuvântul lui Dumnezeu, în el s-a aprins această plăcere și dorință după cuvântul Domnului, a luat acasă cartea și a început să citească în fiecare zi fiind și cu plăcere ceasul de somn de după masa de prânz. Să nu uităm! El era tăietor de lemne și muncea din greu acolo. El, ca să poată citea cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să se lipsească de odihna trupului atât de necesară și de justificativă pentru el. Ar fi avut toate motivele să nu citească cuvântul lui Dumnezeu. Ce spunem noi astăzi, care nu vrem să jertfim nici măcar clipele de stat în fața televizorului, nici măcar clipele de a ne plimba aiurea prin lume, nici măcar clipele de a sta pe un stadion de fotbal, nici măcar clipere de a citi un ziar de sport, de a citi un roman și cât de a discuta politică și câte atâtea altele. Vai, ce vină grea de peste noi, pentru că stăm nepăsători față de o mântuire atât de mare pe care Dumnezeu ne-a dus-o prin Domnul Hristos, Lăsăm cuvântul lui la o parte, deși mărturisim că suntem credincioși și ne ocupăm cu toate celelalte lucruri, cu gunoaiele lumii de jos, ne ocupăm cu toate celelalte lucruri care ne otrăvesc din ce în ce mai mult sufletul și ni-l amărăsc. Așadar, Lesina, cu această jertfă mare pe care o făcea, lipsindu-se de odihnă atât de necesară trupului, citea Scriptura în prezența lui Juriga aproape zilnic. Bătrânul Juriga asculta cu admirație vie pe lesina, care citea aproape tot așa de bine ca un preot. El i-a spus lui Lisca despre această carte descoperită de pavelică, având dedicația aceea ciudată pe întâia pagină. Asta i-a trezit curiozitatea, încât a venit și Lisca să asculte citirea și nu mai lipsea de atunci. La început, cei doi bătrâni își fumau pipa, dar în curând cuvântul lui Dumnezeu le-a împlit inima cu un respect sfânt atât de mult încât au lăsat fumatul și și-au luat căciulea de pe cap pentru a asculta citirea. Fără îndoială că erau adevăruri vechi pe care ei le cunoscuseră în parte cândva, dar citite astfel, cuvânt cu cuvânt, li se păreau cu totul noi și de o valoare neprețuită. Poate că dacă le-ar fi dirâit cineva acest nou testament nu ar fi avut același interes, dar în taina acestei descoperiri și în credința așa de vie și de convingătoare a copilului, Pavelică, era ceva care îi silea oarecum să creadă și ei. Odată terminată munca zilei, Lisca și Juriga stăteau de vorbă despre adevărurile sfinte. Iată cum decurgeau discuțiile lor. De când băiatul tău m-a întrebat dacă preotul are în adevăr dreptul să ierte păcatele, n-am mai putut să gândesc la altceva decât la asta. Dumnezeu nu mai este pentru noi, țăranii ăștia simpli, ceea ce credeam noi. Simt că n-am deloc iertarea, nu sunt împăcat cu Dumnezeu și nu mă pot opri să mă întreb la ce-mi folosește mie că mă duc să mă mărturisesc. Ei, poate că vom afla cei cu asta citind Cartea Sfântă, și-a dat cu părerea Juriga, plecându-și cu aer gânditor capul său cărând. Vezi, când Lesina ne-a citit de curând istoria slăbănogului, aș fi vrut să fiu eu în locul acelui om, ca să mă aducă și pe mine la fel înaintea lui Isus, ca să mă ierte. Aș merge chiar până la capătul lumii, numai să-l pot întâlni. După citirea capitolului, al zecilea, Pavelică a întrebat. Bunicule, ungherul în care dorm eu este puțin tel, cum s-ar zice, casa mea, camera mea, nu e așa? Fără îndoială a răspuns bătrânul, e palatul tău și al lui Dunaj. O, mulțumesc, a răspuns copilul, vesel pe deplin satisfăcut. Iar seara la întoarcere, juriga și lesina, nu puțin au fost surprinși să constate ce făcuse pavelică din palatul lui. Locul era măturat cu îngrijire, așternutul foarte bine rânduit într-un colț, iar în celălalt colț se vedea strălucind o cană știrbă, plină cu flori proaspăt culese, în timp ce ramuri verzi împodobeau peretele ca la rusarii. – He, he, tu aștepți o vizită? – i-a zis de sina. Da, nene, el o să vină să locuiască la noi, pentru că l-am primit în casa noastră, la fel ca și Marta." Un zâmbet i-a înflorit pe buze la acest răspuns. Totuși, contrastul era așa de izbitor între neorânduiala din restul colibei și cămăruța frumos rânduită de Pavelică, încât cei doi oameni începură a -și face și ei curat, iar juriga a poruncit băiatului să măture cu îngrijire toată coliba. Pavelica Socotea cu o credință de copil că domnul venise într-adevăr. Măcar că nu putea să-l vadă, îi simțea prezența și, mergând la cules fragi, zmeură și ciuperci sau ducându-se în sat ca să le vândă, se ruga fără încetare. Doamne Iisuse, vină cu mine, te rog, că nu pot să merg fără tine. Iubitul meu ascultător, care te numești creștin, mărturisind prin aceasta că îl ai pe Hristos în inima ta. Cum este inima ta care este locașul lui Hristos dacă mărturisești cu gura că ai? Este curată? Se află în ea lucruri care îi plac Domnului Hristos? Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Îi plac lui gândurile pe care le ții acolo în inima ta? Gândește-te serios! Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune că trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt. Oare... Îi place Domnului Hristos când templul Duhului Sfânt îl înbeți? Sau când curvești? Sau când furi? Sau când îl duci în locuri atâtea locuri spurcate, în locuri unde te-ai rușina? Să știi că și El este prezent lângă tine, Domnul Isus Hristos? Întrebări foarte serioase. Se simte bine Domnul Cristos în noi atunci când invidiem, când bârfim, când nu iubim pe frații noștri? Îi plac Domnului Hristos cărțile pe care le citim în cuiați cu grijă într-o cameră să fim numai noi? Să ne gândim cu toată seriozitatea. Doamne Tată nostru Ceresc, îți mulțumim că ne dai încă un prilej de cercetare. Ajută-ne, te rugăm să fim serioși cu noi înșine și să ne iubim îndeajuns de mult încât să recunoaștem adevărul. Și dacă recunoaștem că până acum nu ne-am gândit la prezența ta în noi, să ne dăm seama că nici nu te-am avut, pentru că tu nu poți să stai la un loc cu păcatul, după cum apa nu poate să stea la un loc cu focul și nici lumina cu întunericul. Recunoscând aceasta, să ne predăm ție, să ne pocăim de trecutul nostru, să te invităm să vin inimile noastre și după aceea, prezent fiind în inimile noastre, să te lăsăm să ne arăți toată la care este acolo și bucuroși că ai venit să fii gazda inimilor noastre, să-ți dăm voie să o curățești, să ne înnoiești, să ne faci o inimă nouă, Curată și apoi, morbilată cu toate virtuțile Duhului Tău cel Sfânt și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să te slujim, slăvindu-ți numele aici pe pământ și în toată veșnicia. Amin. Ca Iisus aș vrea să fiu în inima mea, în inima mea, ca Iisus aș vrea să fiu în Să în inima mea. Iubiți ascultători, ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu, de versetul 29 din Luca de la capitolul 11, cu care ne începem studiul în lecțiunea noastră de astăzi. Aflăm în versetul acesta că, pe când noroadele se strângeau cu grămada, Domnul Isus a început să le spună. Neamul acesta este un neam viclean. El cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Iona a fost aruncat mai întâi în Marea Înfuriată și Domnul vede înaintea ochilor Marea Înfuriată a mulțimii, care vrea un singur lucru. Răstignește-l, stregătul acesta s-a auzit la cruce, dar Domnul Isus îl știa deja mai dinainte. După cum Iona, din pricina neascultării, a fost aruncat în valurile furioase, tot așa el Mântuitorul nostru din pricina că s-a încărcat pe sine cu neascultarea noastră, din pricina noastră a neascultării noastre cu care s-a încărcat, a fost nevoit să fie aruncat în marea furioasă a lumii. Afară de aceasta, Iona a fost înghițit de un pește și peștele l-a scos viu pe mal. Domnul Isus la fel, a fost înghițit de mormânt, iar după trei zile a înviat. Mai este și semnul blândeții. Numele Iona în tălmăcire înseamnă porumbel, iar porumbelul este semnul blândeții. Povestirea cu Iona era cunoscută bine evreilor și de aceea Domnul Iisus a adus acest exemplu din Scriptură. Iona a fost subiectul cel mai des reprezentat în catacombe și pe mormintele creștine ale Antichității. Învierea a fost și este nădejdea noastră. Cei, cărora nu vor să creadă în minunea izbăvirii lui Iona din valurile furioase ale mării printr-un pește, motivând că stomacul peștelui după o zi l-ar fi mistuit, le aducem ca argument o întâmplare din zilele noastre. Iată ce scrie ziarul magazinul, numărul 840, din data de 10 noiembrie 1973, care apărea la București. Citez. Pare neverosimil și totul s-a petrecut. Într-un organism uman a fost descoperit un peștișor viu. Un tânăr de 17 ani din orașul australian Brisbane a fost operat. Medicii au constatat în vezică prezența unui peștișor viu lung de un centimetru. Se pare că acest fenomen se datorează faptului că tânărul înnota adesea într-un lac din apropierea casei și, în acest fel, peștișorul a ajuns în organism. Da, prorocul Iona, după trei zile și trei nopți de ședere în pântă peștelui, a fost aruncat pe mal din porunca lui Dumnezeu. Minunea aceasta s-a petrecut pentru că se împlinească planul lui Dumnezeu. Tot așa și minunea învierii Domnului Iisus s-a petrecut pentru ca noi să credem că jertfa lui a fost prețul real al răscumpărării noastre și că suntem socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Învierea era semnul cel mai potrivit și mai puternic pentru neamul viclean de atunci. De aceea Domnul Iisus spune, nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Semnul acesta era deja destul de mult, pentru că ninivitenii l-au crezut pe Iona pe cuvânt, pe când pe Domnul Isus evrei îl vor vedea mor și înviat și totul vor crede. De aceea Mântuitorul le-a spus cuvântul greu de neam viclean. Viclenia nu se lasă convinsă, dar adevărul îi aduce mereu dovezi ca să nu se creadă biruitoare. În ziua judecății va fi zdrobită, după cum cere dreptatea veșnică a dreptului și Sfântului Dumnezeu. În versetul următor, versetul 30 din Luca de la capitolul 11, Domnul Isus continuă argumentul în felul următor. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Ce minunat este să vezi că Domnul nu se oprește la scăderile lui Iona. Ceea ce a rămas este mărturia lui puternică. Într-adevăr, Domnul aruncă în marea uitării păcatele noastre. Luther zice așa. și se aseamănă cu Iona. Ei de multe ori sunt azbârliți în marea deznădejdii, dar sunt izbăviți de Dumnezeul Harului. Domnul să spune deci că tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Evreii de odinioară cereau un semn și Domnul le-a dat un semn la care nu s-au așteptat. Faptul că ei vor vedea pe Domnul murind și coborând în mormânt, iar a treia zi vor auzi chiar de la străjeri despre el că a înviat, era un lucru la care nu s-au gândit și care a schimbat tot mersul vieții omenirii. Pentru ei însă a fost un semn care a stârnit împotrivire. Când noi ne facem un plan și cerem de la Dumnezeu un semn pentru împlinirea planului, iar Dumnezeu ne dă alt semn decât cel cerut, se prea poate să stârnească noi împotrivire. Și acest lucru se întâmplă numai pentru că nu umblăm prin credință și nu suntem cu adevărat lepădați de noi înșine. Semnul prorocului Iona ni se potrivește și nouă în orice împrejurare ne afla. aflat. Mereu trebuie să ne aducem aminte de jertfa de moartea și învierea Domnului, căci în lumina acestor mari lucrări ale Harului Lui Dumnezeu, toate problemele vieții noastre sunt rezolvate și înțelegem bine toate tainele adevărului care ne sunt necesare în vederea creșterii. În versetul 31 Domnul Isus le spune mai departe acestor oameni, mulțimii adunate în jurul Lui, următoarele cuvinte. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și îi va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Iubiți ascultători, dacă așa stau lucrurile cu împărăteasa de la miază zi, țara aceasta Seba era o țară idolatră la extremitatea sud-vestică a actualului țări Yemeni. Deci, dacă așa stau lucruri cu privire la împărăteasa aceasta din miază zi, atunci suntem îndreptățiți să credem că ea, împărăteasa, a fost mântuită prin cuvântul lui Dumnezeu auzit din gura lui Solomon. Altfel, n-ar staia martoră a acuzării evreilor în ziua Marei de a lui Dumnezeu. Mare lucru este, deci, auzirea adevăratei înțelepciuni. Pentru ea face să dai tot și să plătești orice jertfă. Mergi acolo unde vorbește înțelepciunea dumnezeiască, chiar dacă ar fi să mergi la capătul pământului. Pentru ce împărăteasa din Seba va avea dreptul să acuze pe acești oameni în ziua judecății? Pentru că ea s-a lăsat atrasă de faima înțelepciunii lui Solomon și nu s-a mulțumit să audă despre el și să-l admire de departe, ci s-a dus până în țara și palatul lui. Ca să ajungă acolo, ea a fost gata să facă o călătorie lungă, obositoare și primejdioasă. Când auzi că undeva se află adevărul, când știi că într-un anumit loc se află Isus, face să plătești orice jertfă ca să ajungi la El. El este viața și fericirea ta. Domnul Iisus spunea norodului, iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Iată deci că în mijlocul vostru este însuși Fiul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu întrupată, dar voi nu știți să trageți folos de pe urma acestei înțelepciuni. Solomon se numea Pașnicul, așa se traduce numele lui. Fiul omului este pacea însăși în toată plinătatea ei. Domnul stă gata ca să răspundă la întrebările noastre grele, după cum stătea odinioară Solomon gata să răspundă împărătesei din Seba. Nu există nicio problemă grea în viața noastră ca să nu ne-o poată el rezolva. Problema este să venim înaintea lui cu sinceritate mărturisind deschis nedumerirea și necunoștința noastră. În versetul următor, versetul 32, Domnul Iisus adaugă Bărbații din Nenive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Judecata va fi comparativ cu a altora aflați în situații similare, asemănătoare. Bărbații din Ninive, în urma propovăduirii prorocului Iona, s-au pocăit și în urma pocăinței au ajuns la mântuire. În ziua judecății, ei, ca și împărătea sa din Seba și ca mulți alți păgâni care au primit cuvântul lui Dumnezeu, vor fi martori împotriva tuturor celor care au auzit avertismentele lui Dumnezeu, dar nu s-au pocăit. Cât de necesară este propovăduirea Evangheliei tuturor oamenilor! Dacă este făcută bine, dintr-o stare bună, deschide drumul vieții prin pocăința ascultătoare. Dacă e făcută rău sau dacă nu e făcută deloc, închide drumul vieții. Câtă răspundere au cei care au primit Evanghelia. Ei trebuie să o propovăduiască la timp și ne la timp ca să o audă cât mai mulți. Zice Sfântul Grigorie Teologul, să fim niniviteni, nu sodomeni, să ne pocăim de păcat, ca să nu pierim cu păcatul. Nici o dezvinovățire nu au cei care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu vor să se pocăiască. Ei vor da răspuns în ziua Marii Judecăți, dar atunci va fi prea târziu. Și noi, care am avut harul să primim pe Domnul Isus și cuvântul Lui, să băgăm bine de seamă dacă în vreo privință ne osândește cuvântul și să ne pocăim îndată, să ne supunem voie lui Dumnezeu ca să nu aibă cine să ne-o în ziua dreptei judecăți de la urmă care va veni peste lumea întreagă. Domnul Isus, după ce le-a spus oamenilor aceste cuvinte, în versetul 33 le spune o pildă. Nimeni n-a o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Vedeți, orice om cu minte sănătoasă nu face conștient lucruri care n-au niciun rost. Cine aprinde o lumină ca să o pună sub baniță? Toți câți ar vedea pe un astfel de om, l-ar socoti nebun și-ar râde de el. Ba încă unor le-ar veni în gând să cheme salvarea și să-l ducă la spital, că probabil nu este în toate mințile. Cel care s-a predat cu adevărat Domnului Iisus, primindu-L prin credință ca mântuitor și ca domn, a primit în același timp o chemare înaltă și anume să fie copil al lui Dumnezeu, să fie o lumină în mijlocul lumii în care se află. Domnul Iisus l-a rânduit la o asemenea slujbă. Acesta e rostul lui pe pământ. Frații mei, dacă suntem creștini, să ne cunoaștem bine rostul și să trăim cu toată ființa și puterea pentru împlinirea lui. Cine nu își împlinește cu foc și necurmat rostul, împiedică lucrarea lui Dumnezeu în el și prin el, Întunecă planului lui Dumnezeu și îi sucește căile. Nimeni n aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Toți suntem purtătorii luminii lui Hristos, toți câți am făcut un legământ cu El și lumina este lumină pretutindeni și de jur împrejur, nu numai pe o parte. Un vapor a naufragiat în rada portului fiind noapte din pricină că drumul sau canalul prin care intrașe, care trebuia să fie luminat de o parte și de alta de mici felinare, era întunecat. Ce se întâmplase? Furtuna a atins felinarele și numai farul mai trimitea lumină, însă lumina lui fiind prea înaltă, nu ajungea până la marginile canalului. Vedeți, nu-i de ajuns să lumineze farul vieții Domnului Iisus Hristos din înălțime, ci trebuie ca fiecare credincios să lumineze din lumina lui la locul în care se află. Căci numai în felul acesta sufletele de pe lângă el pot intra în portul mântuirii. Dacă nu ne împlinim bine rostul pentru care am fost rânduiți în lume, împiedicăm lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a sufletelor. Un felinar stins sau acoperit nu acoperit numai de niciun folos pentru călătorii prin noapte. Nimeni, deci, spune Domnul Isus, n prinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Adevărata mărturisirea Domnului sus prin lume este numai prin lumina trăirii. Cine e născut din soare, este soare. Cine e născut din Dumnezeu, are felul lui Dumnezeu de a fi natura lui. Acesta îl mărturisește cu adevărat și împlinește cu adevărat lucrarea. Nimeni n-aprinde o lumină. Pentru a putea să aprinzi o lumină, trebuie să ai o altă lumină de la care să poți aprinde. Noi primim lumină de la Dumnezeu. El este izvorul luminii și prin nimic nu-l mărturisim mai desăvârșit decât prin ceea ce vine din el, prin el și pentru el. Când suntem aprinși de Dumnezeu, se cunoaște. Ce dovadă mai trebuie adusă pentru lumină când soarele este la zenit la amiază? Lumina lui este pentru toți și pentru prietenii și pentru dușmani. Nimeni nu poate tăgădui această puternică realitate. Spune Domnul Sus, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Pentru ca să se vadă lumina, trebuie să nu fie acoperită, să nu se pună nimic între noi și lumina noastră. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a făcut, care ne-a născut din sine și ne-a făcut raze din lumina sa veșnică. Amin! Legat de aceasta, în versetul următor, la versetul 34, Domnul Iisus spune Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Minunat este alcătuit trupul omului. Fiecare mădular, fiecare organ este o minune. Dar ochiul în alcătuirea lui... Este o minune deosebită între minuni. Dacă aceste lucruri sunt minuni copleșitoare, cât de minunat este Dumnezeu care a făcut totul. Ochiul este lumina trupului. Fără ochi, trupul ar fi într-un întuneric de nepătruns și unde este întuneric nu-i frumusețe, nu bucurie, nu iubire. Iubirea se naște în lumină, crește în lumină și durează în lumină. Întunericul este moartea iubirii. Sunt și altfel de ochi în afara ochilor trupului. Ochii inimii, vorbește FSN 1 cu 18, ochii dumnezeiești, ochii lui Dumnezeu, ochii duhovnicești. Deci să fim bine încredințați de adevărul acesta. Este lumină fizică și lumină spirituală. Cu lumina spirituală se întâmplă ca și cu lumina fizică. Trupul nostru percepe lumina numai cu ajutorul ochilor care o comunică tuturor mădularelor. Deci, ochiul este lumina trupului, este organul care percepe în afară și o folosește întregului trup. Tot astfel are și Duhul un organ de care depinde primirea luminii duhovnicești, și anume, descoperirea dumnezeiască. Și această lumină o poate primi acela care are organul respectiv în bună stare, adică sănătos. Acest organ este inima din care iese întreaga activitate a sentimentelor, a voinței și a gândurilor. Ferice de cei cu inima curată spune cuvântul că cei vor vedea pe Dumnezeu. Când inima este pe drumul cel bun, pe drumul adevărului, când este sinceră și vrea binele și adevărul, atunci primește descoperirea adevărului dumnezeiesc, și împrăștie această lumină mai departe. Lumina dumnezeiască nu se primește prin studiu numai cu capul, ci printr-o lepădare totală de sine și printr-o predare totală în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu își descopere tainele sale numai acelora care i s-au predat sută la sută. Ei au inima curată. Când omul pătrunde de limpezimea desăvârșită a ochilor duhovnicești cu lumina Dumnezească, atunci el luminează singur dinăuntru în afară cu o lumină strălucitoare. Pentru ca ochii duhovnicești să poată vedea lumina și să o dea mai departe, trebuie să se găsească în direcția razelor emise de Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune despre căderea în păcat a omenirii că s-a întâmplat pentru că nu au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cugetul lor. Deci Domnul să spune, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Nici o parte întunecată nu trebuie să aibă trupul. Aceasta înseamnă plin de lumină. Din punct de vedere duhovnicesc, lucrurile stau la fel. Să nu avem părți întunecoase. În părțile întunecoase stau gândacii diavolului, păcatele și rătăcirile, Așa după cum într-o casă unde s-au încuibat gândaci, ei stau numai în locurile întunecoase și ies după hrană numai când se face întuneric. Normal este să nu fie gândaci deloc. Dacă ochii duhovnice sunt sănătoși, atunci toată ființa ne este plină de lumina bucuriei, a păcii și a dragostei. Și ochii se păstrează sănătoși numai când îi avem îndreptați spre Dumnezeu și spre cuvântul său. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L-155. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, peste toți ce ce o doresc și o primesc spre slava lui Dumnezeu și fericirea lor veșnică. Amin. Când să domnul lui, vă anunța ta, și dimineața ce frumos ce culpărați la acel liman Când se cități numele a cole fi Când S-o scula Cu lor S-ar cufura Când alașului s -a strânge în cereasca patrie Când se cită Sfânele acolo ai fi